No, můžeme pomalu. A jelikož tak málo lidí, tak můžeme rekreačně a dát, dát možnost na otázky to probrat, protože ty přirozené síly potřebují silnou samatu, samozřejmě. Tak možná, že trošku to proberu, jak, jakou samatu a jak na to. Hm? Když e, máte zájem o tyhle věci, tak ta docela Samanya falasuta v Diganikaya to je dobrý zdroj. Tam je to vysvětlené obšírně. A nejobšírněji v Patisambhidámaga ti, co studují tervádový buddhismus. maga to preložil Jana Moli jako path of discrimination, aspoň si myslím. A obzvláště vy eh, Sadama v komen, komentár k Patisambhidámada, tak tam najdete dosti obšírné vysvětlení. Kromě toho Vissudimaga tež stojí za to a Vissudimaga je víceméně Opis toho, co najdete v Patisambhinamaga. Co se týče těch nadpřilozených se. No a v sanskritu z toho, co jsem četl, moc není v čínštině, je ta yoga čára bůmi no a to je Hlavní zdroj hm? těhle znalostí. No a co je zajímavé, teď vlastně můžeme začít. Už se tam dal ten, to nahrávání, jo? Už se to tam nahrává, jo, to spouštěl u šládě. Aha, no tak v tom případě můžeme oficiálně začít. Skončili jsme s, s ridy, hm? z rydy, z nadpřirozenou znalostí transformací těla. A teď další je to, čemu se říká Divya Šrotra, božský sluch, hm? doslova božské ucho. Bohové mají daleko jemnější smysly, než máme my. Právě proto vidí dál, slyší dál, cítí daleko hlouběji, než cítíme my. Oni cítí nás, my necítíme je. Hm? pokud nemáme opravdu hlubokou senzitivitu, založenou na hluboké praxi šamata. Ty nadpřirozené bytosti samozřejmě, to je, o kterých se zde mluví, to je obzvláště pocit. Nemyslíte, že je to že to vidíme stejně tak jako dům nebo jako strom, ale vidíme to pocitem především. A je to, vidíme to jemným pocitem. No a jak bychom měli vědět, jako jsou studenti buddhismu, vlastně na základě pocitu existuje rozlišování. Čím jemnější pocit, tím jemnější rozlišování. No a tato nadpřirozená schopnost se nazývá božské ucho, jelikož božské ucho má super citlivost. No a jak se dostaneme k té citlivosti? Obzvláště důležité pro ti, kteří chtějí praktikovat šamatu do hloubky. No v Obzvláště v terévadové tradici musíme se věnovat praxi kasín. krycná a jatán. No a na, božské, na božský sluch, božské vidění, obzvláště jakou kasínu potrebujeme. No tu kasínu, která se věnuje obzvláště zářivému objektu, což znamená kasína ohně a kasína světla. Kasína ohně a kasína světla jsou nejúčinnější na vytváření této supersenzitivity. Kasínu ohně praktikujeme tím, že se věnujeme aspoň tak, jak, se, jak to známe z teravádové tradici, jak se to praktikuje dodnes v Burně, že nezačínáme většinou kasínou ohně, začínáme stejně tak jako vysudimaga kasínou e, země, jak už jsem vysvětlil, myslím, v minulé lekci, vlastně oheň, země, všechny elementy, Máme element jako ohně, jako konvenční element ohně, to když strčíme prst do kamen, tak poznáme konvenční oheň. Pak máme takzvaný lakhana tejo, nebo lakhana agi. A Lakhana znamená vlastnost, charakteristika. Charakteristika ohně je teplo no a my cítíme teplo díky čemu? Díky tomu, že cítíme chlad. Jestliže necítíme chlad, nemůžeme cítit teplo. Jestliže cítíme chlad, je to proto, že cítíme teplo. To je důležité jasně vidět. No a my se věnujeme této charakteristice tepla no a vlastně ji zvětšujeme. Neboť, jak už jsem se zmínil několikrát, koncentrace je jako lupa. Jestliže máme dobrou koncentraci, máme mikroskop v, ve vnitřním oku. Tyto nadpřirozené schopnosti jsou schopnosti dané vnitřním sluchem, vnitřním okem. To je důležité pochopit. Třeba Anuruda oproti nám byl tak pilný, že nespal, jelikož nespal, ztratil oko. Jeho oko přestalo. Pracovat, ale získal božské oko, který mohl vidět ve slepotě. Čili stejně tak my můžeme ztratit hluch, my můžeme ztratit sluch, ale přesto my můžeme slyšet tím vnitřním sluchem. To je důležitá zkušenost, kterou můžete udělat v hluboké meditaci. My, Jestliže máme hlubokou koncentraci a jestliže se hluboká koncentrace je na základu toho, že se mysl stejně tak jako želva se stáhne do kruníhe, mysl se stáhne do sebe samé. Pět smyslů ne v naší nízké Úrovni koncentrace, ale v případě mistrů jogy, mysl se úplně stáhne a pět smyslů doslova přestane pracovat. Neslyšíme nic, nevidíme nic. No a v tomto stavu absolutní jednobodovosti pak se vlastně, my nemusíme procházet uchem, aby jsme něco slyšeli, my můžeme slyšet přímo mentálním vědomím. Stejně tak, my nemusíme procházet okem, aby jsme viděli, my můžeme vidět mentálním vědomím. To je důležité pochopit. Jestliže získáte hlubší praxi Dian, budete mít jasnou zkušenost tohoto stavu, kdy my vlastně odpojíme se od vnějšku a vlastně mysl se stáhne do mentálního vědomí. No a kromě tedy ohně Jakožto konvenčního ohně, ohně na základě charakteristiky. Máme též mentální obraz ohně v praxi kasíny ohně. No a ve čtvrté Diáně, myslím, že teď se též zmíní v praxi. Božského oka, že ji musíme praktikovat ve, na základě čtvrté Diány. Ano, je to tady. Na základě čtvrté Diány, též vlastně eh, myšlení přestane pracovat, přestane nás rušit, no a mysl se stáhne sama do sebe a též eh, máme. Eh, Absolutní vyvážení mysli na základě čisté upekša, čistého odpojení a na základě neutrálního pocitu. Ten neutrální pocit je, jak písmo vysvětluje, je nepříjemný, pro bytosti nesenzitivní, ale pro bytosti senzitivní je to ten nejpříjemnější pocit, protože nedává přístup k ulpívání na příjemné. My všichni, pokud nejsme budhové, máme tendenci ulpívat na tom, co je příjemné. Ve čtvrté diáně tato tendence mizí, protože nemáme ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit, no a to je z hlediska čisté upekša, čisté rovnoměrnosti vědomí, to je ten nejblaživější pocit. To je těžko vysvětlit, protože stav Diány, stejně tak jako Nirvánu, nemůžeme vysvětlit slovy, k tomu se dostaneme teď v, tom, v tomto textu. Právě proto, že Nirvána, Diána je nevyslovitelná, právě proto lidi na tyhle ty stavy nevěří normální člověk nevěří, že to existuje. Že to je daleko blaženější, než cokoliv může pěti smysly poznat. Protože nevěří, že to existuje, no tak nevím, nenakládají úsilí na to, aby ty stavy dosáhly. No a teď, jestliže ten mentální obraz ohně který získáme tím, že pozorujeme vnější oheň a pak zavřeme oči a utvoříme si jasný mentální obraz toho ohně, který jsme pozorovali venku. Ten pak jednobodovostí fixujeme ve vědomí tak, že se přestane hýbat. No a tím pádem se dostáváme též do mentálního vědomí, a odřízneme, jestliže máme hlubokou koncentraci, odřízneme ten vliv vnějšího světa. No a jak tedy dosáhneme toho božského sluchu, jestliže jsme správně praktikovali ty čtyři základy nadprozených schopností, o tom jsme mluvili předtím. To je samády na základě entuziasmu, samády na základě úsilí, samády na základě čisté mysli a samády na základě správné O pochopení správné analýzy. Všechny tyto síly pak vedou k prohloubení jednobodovosti mysli. V případě, jak jsme vysvětlili, že jsou spojené s těmi formacemi zdravé mysli nebo kusala čita. Jestliže je ovládáme, no tak pak se věnujeme, jak Vissudymaga, Patisandvudák maga vysvětluje. Pak se věnujeme, začínáme hrubým a jdeme do stále jemnějšího. No, to je vlastně výzva pro koncentraci. Protože jedině koncentrovaná mysl může se soustředit na jemný objekt. Hrubá mysl se na jemný objekt soustředit nemůže. To je stejně tak, jako když hodíte kámen do vody, tak se vytvoří vlnky. Ze začátku budou hrubé vlnky, když se koncentrujete na hrubé vlnky, můžete vidět i ty jemnější vlnky a tak to jde dál, až ty vlnky se vzdalují, vzdalují, vzdalují a stávají se čím dál, tím jemnější. Až jestliže máte senzitivní zrak, pak můžete vidět i ty odrazy toho úderu kamene do, na hladinu vody již ve velké dálce. Protože vyvíjíte senzitivitu e, e, tou jednobodovostí mysli. No, stejný postup je vlastně ve vyvíjení toho božského sluchu. Začínáme tím, že samozřejmě dostaneme se do čtvrté Diány. Ve čtvrté Diáně pak se. Otvíráme pro různé zvuky. První ty zvuky, které můžeme slyšet, jak Patisambinám vysudy maga Vysudimaga vysvětluje. Nejprve ty zvuky, které jsou nám familiární, zvuky, zvuky osob, zvuky zvířat. A pak se koncentrujeme dále a dále a dále, až začíná, jelikož máme Diánu, je, která je založena na e, elementech, které patří vlastně božským stavům mysli. Božské stavy mysli jsou na základě e, smyslů, zjemněných smyslů. To je důležité pochopit v buddhismu. Celá kosmologie je založená na tomto principu. Čím jemnější pocit, tím jemnější mysl. Pocit bohů je též hierarchie od hrubšího do jemnějšího. Pak ty vyšší bohové, kterým se říká Brahma v buddhismu, ty už postupem odřezávají ty smysly a zůstává vlastně v první diáně je ještě, je ještě sluch a vidění. No a pak i ty mizí a zůstává vlastně jedině mentální vědomí. Mluvili jsme v rámci těch transformací těla, že ty transformace těla jsou na základě schopnosti vstoupit do mentálního těla. Tomu se říká mano majakaja. Jestliže máme schopnost vstoupit do mentálního těla, my můžeme to mentální tělo oddělit. Izolovat od e, fyzického těla. No a pak, to mentál, pak se učíme tím mentálním tělem vlastně ovládat to fyzické tělo. To je v praxi RIDY. A zde my se získáme. tu senzitivitu tím, že se věnujeme jednobodově zvuků, my získáme tu senzitivitu a díky té senzitivitě my stejně tak jako na příkladu těch vlnek, my můžeme slyšet čím dál tím vzdálenější zvuky. No a teď zmínili jsme se o tom už minulé, že vlastně náš svět je mentální svět, to celý buddhismus je na tom založen. Všechny fenomény vlastně jsou založené, jsou obsažené v mysli. A myslí, my jsme, na jed, to je závislé vznikání, my jsme objekty tvoření. ale zároveň my tež tvoříme objekty. To není jenom jednostraně, že my jsme tak, jak si to představovali materialisté, že my jsme jenom světem tvorení, ale my jsme světem tvorení a zároveň my tvoríme svět. Je to proces vzájemné závislosti, který se nedá od sebe oddělit. Samozřejmě, jestliže získáme hlubokou koncentraci, pak ta schopnost tvořit světy vědomím se stává daleko hlubší, než u toho, který se meditaci nevěnuje. A jak už jsme se zmínili posledně, vlastně je úplná naivita si myslet, že ty čisté země a, a, my, a my jako Dama Dípa a jako Petr Pleticha, my si vizualizujeme čisté země, aby, abych já, Dama Dýpa nebo Petr Pleticha se narodil v čisté zemi. No to je absolutní naivita a hloupost, protože ty čisté země jsou Čisté mentální země. To je třeba pochopit. Praxe Mahajány, praxe Bodhisattva se nedá, právě je identická s vytvořením těchto čistých zemí, čistého obzoru vědomí. A ten čistý obzor vědomí není méně reálný než. Ty objekty, které nás obklopují. To, že ty objekty, které nás obklopují, jsou vlastně též na základě mentálního vědomí. To je třeba jasně vidět. Neexistuje žádný objektivní stůl, objektivní dům, objektivní auto, objekt, objektivní osoba, všechny tyto věci, osoby, věci jsou vytvořené, jak text vypráví, vytvorené podmínkami a příčinami. A tyto podmínky a příčiny jsou podobné pro, pro mě a pro Jiřího Pavlíka a tak dále, protože my máme podobnou karmu. Kdybychom neměli podobnou karmu, no tak nejsou podobné. Třeba taková liška, co jsem viděl naposled, ta vidí ty, ty domy, ty auta, ty osoby úplně jinak. A my si představujeme, že naše vidění je objektivní, což vůbec nedává smysl. Čili my, stejně tak jako lišky, stejně tak jako kozy, stejně tak jako krávy, my si mentálním vědomím vytváříme svět. A to mentální vědomí pracuje na základě konceptů. No a my máme jiné koncepty, krávy mají jiné koncepty, bohové mají jiné koncepty. No a teď kon. Eh, Teď, když, si, když se zabýváme budovou naukou, no tak slyšíme tím, vlastně tím božským zvukem, slyšíme vlastně ty zvuky těch darmy a zvuky Budhu, které vysvětlují darmu v těch čistých zemích. Ty čisté zemi není, nejsou nic jiného než symboly darmy. Čisté prostory jsou prostory darmy. A v těch čistých prostorech darmy my si je vytváříme proto, aby se v nich vytvářela čistá mysl. No a na základě toho tady text, což je velice zajímavé, text vykládá Mahajánový princip čtyř útočišť. To nenajdete v, v tervádových spisech, ale najdete to v spisech Mahajány, Jógačára, Bůmišástra a tak dále. Vysvětlují čtyři útočiště. A Bodhisattva je Bodhisattva, protože jeho mysl pracuje na základě těchto čtyř útočišť, které jsou zde vysvětleny. A ty čtyři útočiště právě pochopíme praxí, čeho? praxí čistého vědomí čisté země. Co je čisté vědomí čistá země? To je na základě pragia a Paramita. Čisté vědomí, čistá země má neuchopitelné znaky. Ale ty neuchopitelné znaky my chápeme na základě symbolů. jsme pochopili neuchopitelnost znaků, musíme mít symboly a v těch symbolech my se dostáváme do jiné dimenze. To je též základ tantrické praxe, a v podstatě je to též základ mahajánové praxe. Ta ty obzory čisté mysli, tam jsou úplně jiné dimenze. To je též, jestliže chceme pochopit i iste mm. Vedantové principy a tak dále. Třeba Ganeš se svým ohromným panděrem se vozí na malé myšce. A to je pro ty uctívače Ganeše, který odstraňuje překážky, to je jeho funkce. Odstraňuje překážky k čemu? K čisté mysli, samozřejmě. A to je, není nic udivitelného, že takový velký panděro, taková ohromný slon se veze na malé myšce, protože v tom duchovním prostoru vytvořené mysli ty dimenze jsou úplně jiné. Proč? Protože v těchto dimenzích, jak text vysvětluje, tady krásně spojuje, jak už jsme se zmínili, čtyři vznešené pravdy jsou vysvětlené výlučně na základě principu praxe žáků. No a zde máte vlastně par excellence, vysvětlení základních principů transcendentální moudrosti z hlediska transcendentální moudrosti nic nemá skutečný začátek ani skutečný konec a právě proto nic není uchopitelné a ta neuchopitelnost nevysvětlitelnost je právě Skutečná vlastnost všeho, co my bytosti poznáváme, to, co my chápeme, to, co my v myslí, měříme, to se nedá odlišit od toho, co je, co se nedá změřit protože nezměritelné a změřitelné jsou vlastně, můžou existovat jedině společně. Dharma a z hlediska transcendentální moudrosti, nirvana, neboli nedualistické pochopení nirvány, jakožto takovost, tatata, ta, ta, je od všeho, co my můžeme myslí poznat, neoddělitelná. Proč? Protože to, co my můžeme myslí poznat, jak už jsem se zmínil, je pouze na základě příčin a důvodů. A příčiny a důvody nikde nestojí. Jestliže někde stojí, No, tak to, co poznáváme, není žádný proces. A právě to, že to, co poznáváme, je proces, to znamená, že to, co poznáváme, my vlastně ne, nemůžeme uchopit. To, co my uchopujeme, to jsou ty obrazy toho, co poznáváme. A to jsou ty, ty obrazy, to jsou naše koncepty. To je základ meditace bodhisattva. Právě proto Pragya Paramita vysvětluje, že Subuti se ptá, jestli bodhisattva získá Neodvratitelnost od nejvyššího poznání, začátečním eh, vystáním bodičity a nebo po začátečním vystání bodyčity. No a Buddha říká, že nepozná to eh, nepozná to. Eh, eh, na základě začátečního e, vystání bodičity, ale, ale tež e, to poznání se nedá oddělit od začátečního vystání bodičity. Čili začátek a konec je jeden celek. Se nedají oddělit. No a my můžeme praktikovat e, darmu od konce stejně tak jako od začátku a praktikování od konce je praktikování na základě principu transcendentální moudrosti. Ta skutečnost je tak, jaký vidí arahat. No a arahat vidí skutečnost jako něco neuchopitelného. No a to je ta skutečná skutečnost to, co my uchopujeme, to je skutečnost našich představ. No a naše představy nemůžou být oddělené od skutečného stavu věcí, které je právě ta takovost těch věcí. No a e, takže První útočiště v praxi, která vede do stavu plného probuzení, je, že praktikující považuje tu skutečnou darmu jako to, co je absolutní, co je skutečná darma. No to je ta takovost. Ta takovost je stav jak nirvány, tak i stav všech fenoménů. Protože pravda je nakonec jen jedna. A, a to je to první útočiště, že praktikující se nachází útočiště v hlubokém významu, neboli arta, arta znamená význam nebo objekt, hluboký význam, hluboký objekt jsou synonymy, nachází význam v hlubokém objektu, to znamená v, tom, v té nejvyšší realitě, a ne ve jménech, tady v textu máme ve slovech, nebo v reči, jí znamená řeč Čili reč nemůže zprostředkovat nejvyšší realitu. Ale bez řeči my tež tu nejvyšší realitu nemůžeme poznat. To znamená, že poznání nemá skutečný začátek, ale tež od začátku není oddělitelné. No a to znamená, že naše poznání, naše relativní poznání může i fungovat jako skutečné poznání, jestliže poznáme, že všechny fenoména, jak text učí, jsou prázdné vlastní podstaty, jako takové jsou bez bez známek, které se dají uchopit a nejsou skutečně vyvstále. Vystání na základě příčin a podmínek není skutečné vystání. Kdyby to bylo skutečné vystání, no tak se není pohyb. Protože to, co, Skutečně existuje, se nemůže hýbat. To je skutečná existence. A takovou existenci nenajdeme nikde jinde, než právě v tom, co se nedá uchopit, co se nedá vyslovit, co se nedá poznat, jak poznáme, text jasně vysvětluje, na základě rozlišujícího poznání. Čili aby jsme pochopili to, co Buddha skutečně učí a na to potřebujeme obzvláště senzitivní sluch, hm? božský sluch. Božský sluch je, jak už jsme se, jsem se zmínil, božský sluch je senzitivní sluch. A aby jsme pochopili budovou učení, potřebujeme senzitivitu. Bez senzitivity bez my nemůžeme pochopit budovou učení. Proto i v teravádě například Bahu, Védamí a suta Budha vysvětluje proces probuzování jakožto proces proces poznávání nebo pronikání čím dál tím jemnějších pocitů. Až do toho nejjemnějšího pocitu, pocit osvobození. Pocit osvobození je ten nejjemnější pocit, který my bytosti můžeme cítit. A tento pocit osvobození je, se nazývá pušou v čínštině. To znamená pocit, který se nedá přijmout. Nepřijatelný pocit. Neprijatelný pocit je ten nejsenzitivnější pocit. A tento neprijatelný pocit je pocit čeho? Pocit právě prázdnoty, animita, bez bez znakovosti a většinou se říká apranihita, to znamená bez prání, ale zde máme ne bez prání, ale toho, co nebylo skutečně vytvořené, To, co je skutečné, nebylo skutečně vytvorené. No a zde se dostáváme do vlastně základů buddhistického učení. To, co je skutečné, nebylo skutečně vytvořené. A to, co my poznáváme běžným pozváním, poznáním, též nebylo skutečně vytvořené. Proto existuje jen jedna realita, ne dvě reality. To, co vystalo, vystalo, ale ne ve skutečnosti, protože vystalo jediný, co může vystát. Vystane na základě podmínek a příčin. Vystání na základě podmínek a příčin není skutečné vystání, protože je to vystání na základě našich představ. My už do něj dáváme koncepty kterými ho chápem. A proto tady to nevytvořené stojí pro to, co se většinou vysvětluje jako stav bez prání. To, co je nevytvorené, je nezávislé na našich práních. To je ten paradox. My se bez prání k tomu nemůžeme dostat, ale ono samo je nezávislé, absolutně nezávislé na našich práních. A tento přístup, jak text zdůrazňuje, nemůže nechat vyvstat nesprávné názory. Jestliže budeme trvat na tom, že naše rozdělování je něco skutečného, co stojí, no, to určitě může nechat vyvstat nesprávný názor. Ale to, Že věci ve své podstatě nemůžou vyvstat, to žádný nesprávný názor vyvstat nechat nemůže. Momentík, já jsem zapomněl. 對不起,我在交書,我打電話給你。嗯。 to máme první útočiště. První útočiště je tedy na základě ten, který podle sutern transcendentální moudrosti, jestliže máme tyto útočiště, my můžeme daleko rychleji a efektivněji získat probuzení. To je paradox. Proč? Protože jsme nadčas, čas. protože my se orientujeme v čase, my se vlastně oddělujeme od toho, co stojí nad časem. To znamená, to neznamená, že my nežijeme v čase, my žijeme v čase. Ale to Žití v čase stejně tak, jako žití v tom, čo, co přesahuje čas, je stejně neuchopitelné. Protože realita je jenom jedna. My vidíme rozdílné reality z hlediska transcendentální modrosti Zle, pouze z hlediska našeho omezení. A naše omezení nemůže být standardem. Jestliže naše omezení je standardem, no tak my se do té nejvyšší reality nikdy nemůžeme dostat. Čili to e, poznání na základě nejvyšší reality, poznání toho, že nic se nedá chytit, nic se nedá dosáhnout, vlastně by mělo praxi urychlovat. Toto vysvětluje Buddha v sutrách transcendentální moudrosti Šáry Putrovi, nejmoudrejšímu ze všech žáků. A ten Jelikož je a rahat to přijímá, ale říká, že takové učení by se mělo vysvětlovat jenom těm, kteří mají hluboké znalosti. Těm, který už získali hm, vlastně přístup k realitě tak, jak skutečně je. No a teď eh, druhé útočiště. První útočiště je tedy, že bychom měli poznávat na základě hlubokého poznání, ne na základě slov, ne na základě řeči. Druhé útočiště, že eh, jestliže se učíme darmu, měli bychom darmu poznávat z hlediska nítárta, a ne z hlediska nejárta, co je nítárta. Nítárta znamená poznání reality tak, jak ji poznávají buddhové. A nejárta je poznání reality z hlediska toho, jak buddha vede nás bytosti k tomu, aby jsme poznali realitu tak, jak poznávají poznávají buddhové. Hm? Čili je to, buddha dává učení pro adepty a buddha dává učení pro ty, který vede k tomu, aby získali pochopení adeptu. Ale to pochopení z hlediska těch, které vede k správnému pochopení, to znamená pochopení, že nirvana je jediná skutečnost, že jiná skutečnost nikdy se nezrodila. To je vlastně ten skutečný úmysl, všeho písma. Čili my jsme měli chápat veškeré písmu ne z hlediska těch, který jsou jen těch, kteří jsou z, k, k té nejvyšší realitě vedený. My bychom ho především měli poznávat z hlediska té nejvyšší reality. To, že ta nejvyšší realita je účel učení. Učení nemá jiný účel, než vést k té nejvyšší realitě. A ta nejvyšší realita, jak už jsme se zmínili, má právě vlastnosti neuchopitelnosti. Z hlediska. Této neuchopitelnosti z hlediska této nevysvětlitelnosti slovy, my bychom měli chápat to konvenční učení Budhy, kterým vede vlastně k tomuto poznání. Veškeré učení Budhy vlastně je proto, aby vedlo k tomuto poznání. To je skutečné poznání. Právě proto je třeba pochopit, že to je vlastně důsledek toho, že to, co je skutečné, se nedá slovy pochopit. Ale my přesto potřebujeme slova, aby jsme to pochopili. My potřebujeme relativní realitu, proniknout relativní realitou, aby jsme poznali tu realitu nejvyšší. To je ten nejdůležitější aspekt buddhismu právě. Jestliže my nepronikneme konvenční realitou, my se budeme mílit o té realitě nejvyšší. A proniknutí té Konvenční reality je právě proniknutí té konvenční reality na základě příčin, vystání na základě příčin a důsledku. No a vystání na základě příčin a důsledku, jak už jsme vysvětlili, není skutečné vystání. Skutečné vystání, stejně tak jako skutečné já, je něco, co stojí ale v realitě absolutně nic nemůže stát. To, co v realitě stojí, to jsou naše představy reality, ne realita sama. To jsou naše koncepty, které buď na realitu nadstavujeme a nebo díky nim něco z reality ubíráme. Ale realitu jako takovou my nemůžeme slovy poznat, protože právě slova je to, co ty realitě dává význam uchopitelnosti. Proto, jak už jsem se zmínil, ten základ tohoto vyššího poznání, o kterým se mluví, jsou diány. Co se stane ve čtvrté diáně? Ve čtvrté diáně mysl prestává. Jelikož mysl přestane, když přijde, no tak se nezdá být tak skutečná. Nám se zdá být mysl, běžná mysl tak skutečná, protože Nepoznáváme ten stav bez mysli jakožto skutečný stav. No a mysl je, ta rozlišující mysl je právě to, co dává v realitě pocit uchopitelnosti. Na základě uchopitelnosti my pak se odáváme nesprávným názorům co je nesprávný názor. No. Opravdová skutečnost jáství. Sadkája držty. Co je sadkája držty? Identifice, identifikace pěti agregátů, tedy naší zkušenosti, skutečnosti, jakožto já a já je něco, co stojí. Ale my v té skutečnosti žádné já, co stojí, nenajdeme. Ani uvnitř, ani venku. Čili eh, druhá, aby jsme pochopili budovu učení na základě hlubší senzitivity dané praxi hluboké jednobudové koncentrace, Musíme založit své poznání na písmu, které je míněné pro adepty, pro ty, kteří už poznali tu nejvyšší, bezprostředně poznali nejvyšší realitu a ne na základě písma, díky kterému se Buddha snaží vést bytosti k tomuto poznání. Protože to poznání těch adeptů, to je skutečné poznání. A to je jaké poznání? Že ta realita je uchopitelná. Takže text tvrdí, že jestliže nepoznáme písmo z hlediska poznání adeptu, no pak vlastně všechny písma, které čteme, nebudou mít to, ten hluboký absolutní význam. A proč? Protože budeme sledovat zvuk a ne hluboké poznání. Ovšem, my ani nepoznáme hluboký význam zvuku. Z hlediska Abhidharmi, co je hluboký význam zvuku? když se vezmeme teravádový buddhismus, aby jsme vysvětlili, ta materie vytvorená karmou v našem hrdle se tře o materii vytvořenou myslí, tedy reč, reč je matérie vytvorená myslí. Když tyto dvě materie se v našem hrdle trou o sebe, no tak vytváříme zvuk a tím zvukem komunikujeme. No a ten zvuk má důvody a příčiny. A bude vznikat jedině, když se tyto dva druhy materie trou o sebe. No to je též vlastně... Ta neuchopitelnost, čili skutečný zvuk, je podobný tím skutečným vlastním charakteristikům všech objektů, což je jejich neuchopitelnost. A teď se dostáváme ke třetímu útočišti. Ten, který chce poznat senzitivním uchem, božským uchem, hluboký, hluboký význam budova učení, měl by ho poznat na základe na základě ňána, což můžeme přeložit ňána, stejný kořen jako český, znalost, hm, znát. Na, měl by poznávat na základě znalosti z hlediska transcendentální moudrosti. Skutečná znalost je znalost vlastních vlastností všech fenoménu naší zkušenosti, což je vlastní vlastnost všech fenoménů naší zkušenosti. No právě takovost, nedualistická páznota, ke které se nedá nic přidat, nedá, nedá nic odebrat, to je skutečnost. To je skutečná znalost. A ne na základě vinána vy znamená rozlišovat. Na základě znalosti, jana, zde znamená znalost na základě nerozlišování, tomu se říká nirvikalpa, jana, nirvikalpa znamená bez fabrikování. Na základě rozlišování tam, kde to fabrikování v základě rozlišování není, no, tam je skutečná znalost. To neznamená, že ta skutečná znalost, jestliže je správná znalost ve světě, že ji popírá. Nepopírají, ale dávají dimenze nejvyšší reality. A účel Skutečného náboženství je, aby jsme žili v té dimenzi nejvyšší reality. Na to se učíme duchovno, aby jsme se naučili žít v dimenzi nejvyšší reality. A dimenze nejvyšší reality je dimenze, která neulpívá na rozlišování. Právě protože neulpívá na rozlišování, proto nic nefabrikuje. A tím, že nic nefabrikuje, žije v časových dimenzích i v nadčasových dimenzích. Takže. Ta skutečnost, která vzniká na základě příčin a důvodů, je skutečnost, která je která je bez vlastních vlastností. A ta skutečnost bez vlastních vlastností je skutečnost, která je neodlišitelná od té nejvyšší reality, protože ta nejvyšší realita má jako skutečnou vlastní vlastnost právě tu prázdnotu. A transcendentální moudrost praxe Borisatu je praxe jedné reality. Praxe jedné reality je praxe poznání toho, že jak skutečnost nejvyšší, tak i skutečnost relativní je jedna skutečnost. Proč? Protože ta... To, co vystává, vystává na základě příčin a důvodu, a to, co vystává na základě příčin a důvodu, z hlediska nejvyšší reality nevyvstává ve skutečnosti. Jedině nejvyšší skutečnost je sobě stačná. Relativní realita ne je v sobě vstačná jedině v rámci té nejvyšší skutečnosti. No a tu nejvyšší skutečnost nemůžeme poznat na základě rozlišujícího poznání, ale na základě poznání které neulpívá na rozlišujícím poznání. A to poznání, které neulpívá na rozlišujícím poznání, to je nerozlišující poznání. To je třeba poznat. To poznání, co neulpívá na rozlišujícím poznání, to je to poznání, které může chápat. Právě tu nejvyšší realitu. Poznání, které ulpívá na rozlišujícím poznání, nemůže poznat nejvyšší realitu, protože nejvyšší realita je neuchopitelná na základě pevných znaků. Je neuchopitelná na základě prání. A proto nemá žádné vlastní jádro. Je, jeho vlastní jádro je právě ta prázdnota. No a teď se dostáváme, jelikož aspoň skončíme tuto část čtvrtá čtvrté útočiště ten, kdo chce chápat to budhovo učení chápat rozměry budhova učení by měl nacházet útočiště v darmě, ne v osobách. A text vysvětluje to, co se nazývá darmá, je právě skutečnost všech fenoménů tak, jak je. To znamená, že všechny fenomény nejsou skutečně vyvstalé, protože jejich vlastní vlastnost nemůže skutečně vystát. Jejich vlastní vlastnost je prázdnota. A prázdnota je právě to, co je nedosažitelné, co je nevysvětlitelné, a náby. To, co, je rozlišující poznání, to můžeme vysvětlit, protože slova tomu dávají uchopitelnost. Slova dávají realitě uchopitelnost. A jelikož slova dávají realitě uchopitelnost, proto text vysvětluje, my vysvětlujeme darmu na základě slov, a, ale v darmě samotné žádné slova nejsou. A v, v, v slovech text žádná darma není. Ten, kdo chce najít darmu ve slovech, vlastně tu neuchopitelnost darmy jako takové, neuchopitelnost nirvány jako takové, nikdy nemůže poznat. Protože skutečný jazyk je bez slov. Proto Mahajánová sutra tvrdí, že Buddha od, což je paradox, samozřejmě, že od svého probuzení do svého vstupu do Parinirovány nepromluvil ani slovo. Přesto jeho učení chápáme na základě slov. Samozřejmě, my tu nejvyšší realitu můžeme, Poznávat na základě paradoxu. A proto eh, my se eh, kumaradžíva nás eh, povzbuzuje k tomu, aby jsme poznávali učení Budhy bez ulpívání na základě praxe právě božského sluchu. A pak můžeme poznat, že jestliže chceme rozdělit fenomény na základě duality, není to budhovo učení. My můžeme to chápat jakožto budhovo učení, ale není to budhovo učení, protože buddhovo, skutečné budhovo učení je to učení, jak ho chápají adepti. Ne jak ho chápají ti, který si ho přisvojují na základě slov. Ovšem i adepti ze začátku potřebovali slova, aby chápali neuchopitelnost budova učení. A proto praktikují šamatu, aby poznali stav bezmysly a pak praktikují vypasanu, aby poznali, jak nás Vlastní mysl vlastně šálí, podvádí. Co je praxe bodhisattva? Základ je šamata. My praktikujeme šamatu, aby jsme poznali stav bez myšlení. No a vypašana je stav té mysli, která se hýbe, na základě příčin a důvodu, No a ta mysl, která se hýbe na základě příčin a důvodů, ta ve, my ji pozorujeme, jako skutečně nevystala. Ona vystává na základě příčin a důvodů. Jestliže ty příčiny a důvody nebudou, no tak ona nevystane. Právě proto, jak vysvětluje jogačára, bůmišástra, všechny ty pomůcky, které buddhismus používá k tomu, aby jsme pochopili nejáství, pět agregátů existence, čtyři vznešené pravdy, všechno toto jsou též jen relativní pravda. Aby jsme na základě relativní pravdy poznali tu pravdu nejvyšší, která je se Nedá slovy manifestovat. Nedá manifestovat na základě konceptu. No a přesto tato nejvyšší pravda je nedualistická. A protože je nedualistická, naše realita je od této pravdy neoddělitelná. Takže z hlediska transcendentální moudrosti my můžeme poznat jedině realitu tak, jak je na základě neduality. A k tomu nám pomůže právě božský sluch, senzitivní sluch. No a jak už jsem se zmínil, v Mahajánovém písmu, též v Terevádě, Buda vysvětluje proces osvobozování jako přisvojování si stále jemnějšího pocitu. Jemnější pocit hlubší uvolnění. Hlubší uvolnění, hlubší jasnost. Absolutní uvolnění Absolutní čistota. To je učení a Paramity. To, co je neuchopitelné, je přirozeně jasné. No a tím se dostáváme do další nadpřirozené schopnosti, ta je s tímto spojená, a to je schopnost proniknout Rozdělujícím vědomí. To znamená číst vědomí druhých. To nám pomůže k tomu, aby jsme je mohli učit darmu, nebo chá sami chápat darmu tak, jak skutečně je, a mohli je také učit darmu tak, jak skutečně je, tedy jak jsme se učili, jako neuchopitelná, nevysvětlitelná realita, která je nadrazená časovosti. Presto v časovosti existuje. No a tím končíme pro dnešek a sejdeme se příští neděli. A tím to asi končíme. Předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. A tady Honza Kotas nás bude informovat, jestli jsou nějaké otázky. Poslušně hlásím, že nejsou, takže můžeme předat zásluhy. Můžeme předat zásluhy. Také kdo má na starosti teď Pavlík, jo, tak může vypnout to nahrávání jo ano pan já to vypnu, až všichni odejdou. Eta vata cha mehi sambhataṃ punya sampadam. sabbe deva anumodantu sabba sampati Eta vata cha mehi punya sampadam. sabbe bhuta anumodantu sabba sampati Eta vata chamehi. Sambhatam Punya Sampada. sabbe Satta Anumodantu sabba Sampati Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika, Punyantana Numoditva, Chiramrakantuloka Sasana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika, Punyantana Numoditva, Chiramrakantu rakantu Sana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika. Ponyjeme tango, někdo Devo, vasatu tu kálen, pito, bhavatu lokho raja, bhavatu dammiko sadu, sadu, sadu.